Hejsan hejsan, här är Sveriges Bilradio med C.G. Hammarlund vid mikrofonen. Nu startas många nya program. Bilradion med C.G. Hammarlund för bilister på lördagseftimnagarna blir oerhört populär. På fredagar kommer programmet för sjukskrivna, besökstid och i oktober startar den allsvenska frågesporttävlingen bland landesgymnasister, Vi som vet mest, med Folke Olhagen som programledare. Under hösten börjar också aktualitetsprogrammet Journalen i program 2 och den 15 augusti har 2,5 miljoner löst radiolicens.